Bună ziua, doamnelor și domnilor! Moise Guran este numele meu și până la ora 13, până la ora 14, scuzați-mă, stăm de vorbă împreună despre situația politică a țării noastre. Este un moment istoric, dacă mă întrebați pe mine, atâta doar că, na, ca de atâtea ori în istorie, nu toți ne dăm seama atunci când îl trăim. Se caută soluții, se caută soluții disperate, mai mult din partea presei, aș zice, a opiniei publice, a organizațiilor civice, a organizațiilor studențești mai nou, a tuturor, mai puțin a președintelui uh, Claus Iohannis, se pare, și a clasei politice. Sigur și la clasa politică trebuie totuși să facem cuvenita rectificare, căci tot o măsură sau, cum să zic, un gest disperat a fost și blocarea lucrărilor comisiei ieri de către un deputat USR care a pus muzică pur și simplu ca să întrerupă lucrările, că ăia nu voiau să le mai, să-i mai asculte, nu voiau nici măcar să le citească amendamentele, adică a fost ceva înfiorător. Mă ajut de buletinul de știri și sper că l-ați ascultat că și nu mi-ar ajunge toată emisiunea să vă spun ce se întâmplă sau să trec în revistă ce s-a întâmplat de ieri și până astăzi, sau măcar ceea ce s-a întâmplat astăzi. Evenimentele se precipită din ce în ce mai mult, cum vă spuneam, se caută soluții, pe agenda prezidențială nu este nimic. Și aceasta este momentul în care uh, editorialistul uh, Emiliani săile de la ziare.com vine cu o teorie interesantă, zic eu, interesantă, cel puțin în teorie, că de aia și zice teorie. Vă citesc de peziare.com, din editorialul lui Isăilă. Zice, un pact secret între președinte și prim-ministru. În opinia mea, zice săile, între Claus Iohannis și Mihai Tudos există un pact, în urma căruia ultimul s-a angajat ca în cazul în care maltratarea legilor justiției trece de parlament, guvernul să le stopeze printr-o ordonanță de prorogare, adică de amânare a intrării în vigoarea lor, iar în cazul în care Liviu Dragnea declanșează o nouă moțiune de cenzură împotriva propriului executiv, iar aceasta trece, Iohannis să-l nominalizeze din nou tot pe Mihai Tudose. Toate astea în condițiile în care toată lumea speră asta și toată lumea vorbește despre asta, tot de la Mihai Tudose, că doar, de la, doar nu de la Gabi Fireanu, tot de la Mihai Tudosi se așteaptă cumva să-l răstoarne pe Dragnea din PSD, mulți editorialiști considerând că doar la PSD este soluția opririi acestui masacru democratic ce se întâmplă în aceste zile. Ziceam mai devreme într-o discuție că... Nu mai e vorba de nicio luptă politică. În momentul de față nu se mai pune problema unei lupte politice atâta vreme cât vorbim despre răsturnarea practică a Constituției și a statului de drept, independența justiției fiind prevăzută în Constituție. Tot aceasta este și uh, momentul în care, tocmai pentru că se întâmplă ceea ce se întâmplă, alții zic nu, nu asta e soluția. Soluția este trecerea în ilegalitate a acestor partide care răstoarnă statul de drept. Da, așa ar trebui să fie. Pentru că există text la articolul 45 din legea partidelor care se spune așa Un partid politic se dizolvă pe cale judecătorească în următoarele condiții A. Când se constată încălcarea prevederilor articolului 30-40 din Constituția României Republicată de către Curtea Constituțională Deci întâi trebuie să constate Curtea Constituțională care, vă spuneam eu mai devreme, poate fi sesizată în acest sens doar de către președintele Camerei fie de președintele Senatului, fie de către Guvernul României. Fie țărâna ușară domnului Iorgovan, că ne-a lăsat multe pe cap cu Constituția asta. B. Un partid politic se dizolvă pe cale judecătorească, atenție, când scopul sau activitatea partidului politic a devenit ilicită, ori contrară ordinii publice. E aici o dezbatere, pentru că acest tip de sesizare o face parchetul general. Ne amintim că procurorul general acum câteva zile zicea că are mijloace la dispoziție. Mm, Nu-i nu văd bine pe cei de la PSD dacă ajung în fața instanței la o sesizare a parchetului general în aceste condiții în care judecătorii și procurorii protestează pe scările, Ministerului de pe scările Palatelor de Justiție din foarte multe județe ale țării. Dă, după cum vedeți, Tudose pare a fi omul momentului în absența președintelui sau, eventual, în înțelegere cu acesta. Însă, hai să ne amintim totuși despre cine vorbim. Domnul Tudose este un psd -ist. Oricum l-ai luat și oricum l-ai întoarce, nu poate fi scos din contextul partidului său, mi se pare mie. Pentru ca Tudose să ceară trecerea în ilegalitatea PSD-ului, ar trebui întâi să-și dea demisia din PSD, ceea ce ar fi o situație cu totul și cu totul nemaivăzută, dar, hei, nemai văzută este și... Ba, de fapt, n-am mai fost văzută, dacă să mă gândesc. Martea neagră din 2013 a fost ceva, e adevărat mai puțin decât acum, dar ceva similar. De aceea, astăzi, dezbatem pe această temă. Ne putem pune speranțe oare în acest terente al României, Mihai Tudose, care de atâtea ori ne-a dat dovada clară și vie a faptului că Partidul de Guvernare și a bătut joc, practic, de România, aducândul prim-ministru. Hm? Ce ziceți? 037 Vă deschid liniile telefonice și vă fac doar precizări tehnice acolo unde mă pricep. Bună ziua, Florin! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. A ne pune speranță că Tudosa va face ceva este ca și când ne-am pună speranță că în august mergem să schimb la Predal. Și cred că mai repede ajungem să schimb la Predal în august decât să, să facă Tudosa ceva. Nu am mâncat decât imagina lui la catafal cu regelui Mihai, când a intrat președintele Iohannis, Tăricianul s-a așezat, Dragnea s-a așezat, Tudu s-a stat vreo 30 de secunde, s-a uitat jur în prejur, i-a făcut Dragnea șefului SEM și s-a așezat și el. Asta este. Este omul PSD-ului. Mai mult decât atât, a avut o acțiune ca lui pila din pont, adică el s-a spălat pe mâini de legile justiției și a zis, n-am în Parlament. Eu nu dau ordonanță să decide Parlamentul. Și atunci ce credem că o să apară Tudus acum să zică? Nu dau ordonanță și m-am înțeles cu Iohannis. Cred că nu fărăm căciula. Părerea noastră, să că sunt, sunt, sunt și șerpi care mănâncă alți șerpi în caz că nu știați. Da, dar nu cred că este șarța Sau dacă... Discutăm de la asta, să ne aducem aminte și că e șerpi răi, strânși uniți în unitate de monolit, cum se zice, în jurul conducătorului iubit, îl vom zdrobi imediat. Până acum, cei drept, pe lângă, nu știu, pe lângă Anaconda, Liviu Dragnea, domnul Tudoste, n-a reușit să fie mai mult decât un șerpișor. Dar să, să, ne, să nu uităm. Cât au trecut? Două luni de la uh, declanșarea scandalului Berlina, când s-au întâlnit ei noaptea acolo la PSD și s-au strâns de gât unii pe alții și au ieșit la miezul nopții și au zis, ah, Iohanii se devină. O fi fost, mai știi? Ionuț, ce spuneți? Uh, salut, Moise. Vă ascultăm. M bucur să te aud. După părerea mea, cred că șansele sunt zero, ca tu să se intervină pentru că este de la PSD sunt doar o haită de lup care arăgă împreună după prază. Eu până, nu pot atenție, să, domnul nu pot Tudose să. nu a fost implicat până acum în niciun scandal de corupție. Știu, dar l-am auzit uh, vorbind în Parlament acum vreo două zile. Domnule, arată rău. Omul arată rău, exact. asta e adevărul. Dar, pe bune, poate ne uităm noi prea mult la televizor. Mi-aduc aminte când spunea că uraganele au scumpit... Uh, Benzina, motorina și așa mai departe. Da. Deci, după părerea mea, eu cred că doar noi putem să facem ceva, să ieșim în stradă. Păi ieșim, deci doar noi, populația. Ieșim, ok, se creează o stare de tensiune, fără de care nici politicienii nu pot acționa prea mult, indiferent că vorbim de Tudose sau că vorbim de uh, președintele Iohannis, că lumea nu înțelege chestia asta. Că au scăzut protestele, păi normal că au scăzut, ce lipsește față de februarie? Exact, Iohannis, 0372069599, despre Tudose vorbim azi, bună ziua Claudiu, cred că n-a avut atenție, atât atenție în viața lui, poftiți Claudiu. Da, bună Moise! Ce vreau să puntez foarte scurt, tante mei au dreptate, eu spun în felul următor, încă sforile sunt în mâna la GPETO Și popușa joacă după cum ce trag sforile. Cine e GPETO. Sunteți anonim, Puteți să nu mai vorbiți în parabole, vă rog că... Păi da, spune, mă rog, Dragnea, clar. Aha. El taie și, și spunzură. Deci excluzeți cât... posibilitatea unei înțelegeri între Iohannis și uh, Terente, era să zic, Tudose. Nu... Nu exclud, dar ar însemna să-și taie craca dintr-o dată, adică nu te pot pune în potriva, nu pot pune mm, Ok, bine, să știți că eu zic că craca până... lui Tudose oricum nu mai e foarte lungă, adică să fim bineînțeleși domnul Tudose. Le Am înțeles asta, da, dar totuși știi, câteodată te alies cu, să zicem, ghilimele cel mai puternic, adică la momentul ăsta, Dragnea are cuvântul. Președintele Cam tace. Uh -huh. deci... Și atunci, încearcă să fie cât se poate de partea celui mai puternic. La un moment dat, dacă se schimbă sau cum noi suntem așa, totuși un. Și mai armele când nu e mai dragă, dar în principiu, cam asta ar fi. Dragnea conduce momentan, tu do să-i acolo. Nu știu dacă ar avea, ar putea să fac înțelegere cu Okay. Deci nu aveți o astfel de speranță Vă mulțumesc Claudiu 0372069599 Adrian, bună ziua Bună ziua Moise, felicitări pentru insiune Sunt din provincie Și sunt foarte dezamăgit că nu pot Participa la mișcările astea de protest De la Aici retragerea romană de... Să știți și dumneavoastră că în România nu mai există provincii Deci nu e nimeni din provincie Toți suntem din România din păcate, uneori, distanțele ne omoară. Dar, ce vreau să spun? Sunt puțin dezamăgit că mișcarea rezistă a ajuns să-și pună astăzi speranța în domnul Todose și în domnul Iohannis. Nu, nu, nu ați înțeles două, Sunt două cauze pierdute. În domnul Iohannis, da. Văd că e un apel pe Facebook de la Inițiativa România pentru domnul președinte Iohannis. Despre Tudosei nu au zis nimic, dar sunt soluții, v-am zis, pe care le caută jurnaliștii, că ca altcineva cine mai... Sigur că mai... da. Doar puțin vreau să comentez despre asta. Domnul Tudose, oricât de mult ar fi dânsul, oricât de mult ar da să par, este doar un psd și, sincer, vă spun că, în afară de miștocarea la dânsul, eu nu am înțeles Este ceva. un psd cu pârghii, fiind primul ministru al României. Tocmai v-am explicat. Iar despre domnul Iohannis, îmi pare rău să împlinească doi ani de când este președinte. Efectiv, nu-l înțeleg. Oare îl interesează așa de mult a doilea mandat încât nu riscă absolut nimic? Doar atât? Doar asta îl interesează? Îi reproșează să înțeleg că se teme de o suspendare. Se temând de eu. o suspendare ca ăla de tămâie, Moise. Asta este părerea mea. Și va sufla și iaurtul Danone care îl pui în față. Pff. Îmi pare rău că o spun, dar sunt convins de asta. Sunt sigur că firma Danone vă este recunoscătoare. Adrian, vă mulțumesc pentru telefon. 037 Marius, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Și bună ziua, Moise, bună ziua tuturor ascultătorilor Europa FM. Uh, cred că am citit, în primul rând, am citit articolul Domnului Seigla. Și cred că e prea mult să pot crede ceea ce a scris. Articolul încolo, domnului Seilă e mai complicat decât da, v-am citit eu din el. Pleacă de la... Lăsați-mă doar pentru ceilalți, pentru ceilalți să precizez puțin. Da. Pleacă de la mesajul dat de Tudorel Toader ieri în Comisia Iordache, care a fost un mesaj foarte, nas foarte nasol. Adică da. domnul Toader s-a dus acolo și a zis, dacă nu dați legea, o să dăm ordonanță de urgență. Dar, în, în același tiri. timp, în același timp a oprit Comisia, că a zis, ia mai stați voi un pic, că vin eu cu un proiect. Și aia Mă înțelegeți? Deci un joc pervers din da. partea... După care a venit o știre pe surse, dar vă confirm că știrea e autentică, de la Palatul Victoria, că domnul Tudorel toată derbate câmpii și că Tudose nu va da niciodată o ordonanță de urgență. Tocmenea, cred că lucrul ăsta nu se va întâmpla. Care dintre Ceea ce cre... Adică această colaborare, președinția și premierul. Păi, evenimentele de ieri, sau mai bine zis exact, știrea aia pe surse, stați liniștiți știți că nu dau nicio ordonanță de urgență de la Tudose, confirmă o posibilă înțelegere de acest fel. Da, am înțeles și asta. Eu, unul, îmi manifest uh, speranța sau cred că, mai degrabă, domnul Lazar sau partea de populație și partea de magistranți să facă anumite demersuri pentru a opri această... Bun, hai să vă dau niște explicații aici. și despre asta. Deci, parchetul general... doamne, sunt în, într-o situație, într-adevăr, aparent fără ieșire. Nu s-a mai văzut așa ceva în România. nici încălcarea pe fața Constituției, subordonarea justiției. Uh, care v-am spus, e trecută la articolul 152, nu poate fi schimbată nici măcar prin modificarea Constituției dar acolo nu scrie că nu poate fi modificată prin lege. Se subînțelege. Constituția e legea legilor. Nu poți să faci o lege, dar când ai curtea constituțională de partea ta, poți orice. Însă, imaginați-vă cât de grav ar fi dacă procurorul general și câte teorii ar confirma chestia asta dacă procurorul general ar deschide o procedură de dizolvare a partidului aflat la guvernare. Ar... Semăna mult cu o lovitură de stat Mult prea mult Democrația românească chiar și într-o astfel de situație Chiar dacă aceasta este o frână democratică Prevăzută în legi și în Constituție Democrația românească ar avea Grav de suferit, să știți 0372069599 Ionuț, bună ziua Salut Moise Vă ascultăm um, Da, ce vreau să vă spun Nu consider PSD-ul răul suprem Care se întâmplă în România um, Își dau anumite legi cu dedicație, fac și anumite legi uh -huh. pentru români, dar cred că domnul Tudose trebuie să facă ce îi spune șeful lui. Șeful lui fiind. Șeful lui. Toată lumea știe cine e șeful lui. M pare rău să vă spun potrivit Constituției, guvernul României nu poate acționa decât în favoarea poporului român. Să știți și dumneavoastră. Asta cu guvernul PSD sau guvernul meu, de la Iohannis Salea sunt aberații. Nu există așa ceva. Fiecare ministru și guvernul și membrii guvernului sunt răspunzători politic în solidar față de poporul român. Deci nu merge asta că sunt cum era Sevil și Aideh, telecomanda lui Dragnea. Nu, Răspunz tu, Sevil și Aideh, n-ai înțeles legea și ce înseamnă democrație și guvernul României, dacă spui asta. Fost lucruri grave care s-au petrecut în această perioadă, pentru că lumea nu înțelege niște chestii simple. La fel cum o prostie repetată la modul infinit de presă numărul 2 și numărul 3 în stat. De ce? În cazul suspendării președintului sau absenței acestea, președintele senatului ia locul. Nu! Numărul 2 în statul român, prin puterile conferite de lege, este primul ministru. Să știți. Da, așa ar fi trebuit. Numărul 2 într-un stat democratic și normal. Numărul 2 ar fi trebuit să fie președ... prim-ministru, numărul 1 președintele. Doamne, ok, astea sunt dar... dezbateri... Na, așa... Dar, vedea, în România numărul unu în acest stat este domnul Dragnea. Da, așa este. Numărul unu este domnul Dragnea în de față. Așa este. Și au avut o ceartă, acum vreo două luni, domnul Dragnea cu domnul uh, prim-ministru, da. prim în care au uh, dat afară câțiva miniștri... Au plecat yeah. ei, că au zis că din probleme de sănătate domnul ministru transporturilor, doamna așa, da. domn ce s-a întâmplat acolo? A fost o... Da? Doar așa, să vedem noi, să... Nu, a fost o ce... internă în toată regula. Eu cred că nu. Eu cred că doar a fost așa, să vedem noi, că de fapt ei nu se înțeleg foarte bine și că nu ar fi șeful lui și că are un cuvânt de spus. Dar, deci o mare a independenței guvernului, o, asta o mare o a ce a independenței. Ca să-l păcălească pe Ioanis Sau ce sugerați? Ca să păcălească poporul. Păi ah, poporul. nu pot să-l păcălească. Pe bune a poporul. poporul, după cum spune și noastră, poporul nu cred că a ajuns să creadă că domnul Tudosei e foarte capacitat, ca să zic așa, păi, politic vorbind. Da, dar la televizor s-a apărut că vai doamne, vreau să plec... La televizoarele cu domnului mea, bă, Dragnea, poate. La televizoarele domnului Dragnea. Deci, nu, Pai știți... Poporul... o televiziune care nu... Nu, nu într în discuție asta, fel. eu, nu. Ce încerc să vă spun în momentul de față e că televizorul este supraestimat. Foarte puțin oameni se mai uită la televizor, iar aceia, 90%, au niște vârste... Na, o populație foarte puțin activă. Spre deosebire de această emisiune, cei care o ascultați acum, cei mai mulți sunteți în trafic sau în pauza de prânz. Oameni care lucrează, oameni care sunt interesați de ziua de mâine, oameni care se gândesc la copiilor înainte de a se gândi la ei. Deci sunt... Țara e împărțită în două lumini în momentul de față. Noi vorbim cu ai noștri, ăia vorbesc cu ai lor, cu pensionarii, asta e viața, ce să facem? Dar, încă o dată, vă spun că influența televizorului nu mai este atât de mare, chiar dacă încă mai există așa o perioadă în care lumea mai crede așa ceva Asta pentru că politicienii sunt cei mai mulți dintre ei Trecuți de o vârstă și înțeleg greu tânăra generație Și mijloacele acesteia de comunicare 0372069599 N-a fost unul până acum care să zică Domnule Haica, putem avea încredere Sau măcar putem să ne punem speranța în domnul Tudose Poate dumneavoastră, Iuliana, bună ziua Exact, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor eu cred totuși că poziționarea lui Tudose față de Dragnea a fost destul de fermă. El neavând dosare cu adevărat, nu cred că este pli prins în tot, tot acest vârtej și sursele lui s-ar putea să se aplece și către vocea oamenilor, chiar dacă aparent nu dă de înțeles lucrul ăsta. Sursele nu lui care n-au legătură neapărat cu partidul. Nu surse... Pe surse. Deci oamenii pe care... Sursele pe care puterii deșir... sale. Oamenii pe care se bazează la asta, ziceți. Uh, uh, da, da, okay. da. S-ar -ă, putea totuși să-l ajute să privească și dincolo de partid și de nevoile partidului de a de se înclânce la legile acestea pe se spuneți că era. domnul Tudose se bazează și pe oameni cinstinți din PSD sau care un sprijin. Nu din afară, afară, PSD din sprijin. Exact, adică afară PSD din... mai psd Exact. face mai pe limba psd asta? <laughs> da, asta este. Asta poți acum. Da. Nu s-a dovedit așa ceva? Chiar dacă legăturile de afaceri mai degrabă ale firmelor în care domnul Tudose a fost implicat, în mod evident duc către această sferă. Oamenii cu anumită putere în stat da. Nu sunt oameni care nu au fost ancorați ei sau alți oameni ai lor în, în sistem. Asta e o prezumpție o... care, cred eu, poate fi contrazisă fie și doar cu exemplul domnului Iohannis. Uh, știți cum e, Știi, regula, excepțiile care confirmă regula sunt atât de rare, dar uh, în momentul când te putut să faci un rău pe care tu îl consider necesar, Așa. atunci te gândești că în spate nu există doar uh, oameni... Uh, slabi și oameni care nu au părit. Sunt oameni care au părit foarte puternice. Da. Nu ai de ce să te înveștunezi Iuliana, e atât de nesănătoasă credința asta că lasă, domnule, că sunt ei acolo și știu ei ce fac. Știu pe naiba. Dracu. Nu știu cum să zic. Atunci mie este foarte greu să cred că oamenii uh, de bursa părinților mei, de bursa părinților tăi, de bursa părinților ascultătorilor, de care ai pomenit de vreme segmentul acesta până în 45-50 de ani, da? nu mai au încredere în noi tinerii și consideră că problemele noastre... Ați dat-o la întors uh, acum. Noastră mi-a spus până acum. Zis... Știți ce mi-a spus noastră până acum, Iuliana? Statul paralel există și el va salva situația. situație. Există, tocmai din cauza asta, pentru că există și of. noi tinerii vedem. Iuliana. Cei de vârsta care cred în părinții, no părinții noștri și care cred în această putere, da. așa, ei, au, uh, ei au o problemă, că nu cred în noi în tineri. Păi... Și noi tinerii vedem statul paralel. Vă ați să lucrați la SRI Iuliana? Nu. Ok. Să ce vă spun așa? la șerție. Păi, dacă vorbiți de încrederea în noi în tinerii și în același timp când spuneți asta cu statul paralel, vă spun așa. Istoria noastră, aproape fiecare episod din istoria noastră arată că serviciile secrete românești au fost depășite și înfrânte de fiecare dată. De la Alexandru Ioan Cuza, din temeitorul lor în ne-au luat 20 de ani să ne dăm seama ce s-a întâmplat cu. Alexandru Ancuza, de exemplu, de ce o luase Razna și vrea un uh, moștenitor minor din Rusia, sau ce s-a întâmplat la 1907, sau la 1888, sau, la... sau în 1989, cel mai bun exemplu, ce vreți mai mult de atât, vine după 28 de ani parchetul să ne spună că a fost lovitură de stat, după 28 de ani, Păi unde au fost serviciile secrete românești în 1989? De-aia vă spun. Stea sunt niște mituri lansate de securitatea lui Ceaușescu. Cât de tare e securitatea lui Ceaușescu, când ei erau vai de steaua mamilor penetrați de KGB până în... Nu mai comentăm asta. De-aia vă zic. Bazați-vă dumneavoastră pe Helvig că o mai fi și fi doi dumneavoastră și cu Iohannis. Bună ziua, Cătălin! Bună ziua, domnule Guran și bună ziua ascultătorilor noastră. Haideți să facem așa un... Uh... Că toată lumea suferă acum de scenarită. Să da. facem, să creăm o ipoteză. Așa. Că, ca și înțelegere între domnul prim-ministru Tudose și domnul președinte Claus Iohannis. Bănuiesc că singura înțelegere care ar putea fi între cei doi, dacă domnul Tudose, ca și pastor peste miniștrii pe care are și care sunt puși acolo, în primul rând să respecte legea, legile fiind ei să zică, domnule, mie nu-mi convine să-l guvernez după astfel de lege. Și atunci, domnul Tudose, ar putea să ducă la domnul Claus Iohannis și să zică domnul, domnule președinte, eu îmi dau demisia. Categoric, tot guvernul este demis. De dar exact. asta nu schimbă legile justiției? Uh, nu nu, schimbă, nu așa. schimbă, dar dacă îmi permite să-mi ducă raționamentul da. până la cap. Uh, Claus Iohannis numește un alt prim-ministru, da. altul decât cel pe care poate să-l propună PSD-ul. Categoric, da. Parlamentul zice nu, vine cu a doua propunere la care Parlamentul zice din nou nu, și anticipate. Parlamentul, parlamentul ar trebui să uh, se, alege, se facă alegerea anticipate. Doar dacă dorește președintele acest lucru, atenție, Doar dacă Constituția categoric. zice că președintele poate dizolva parlamentul în situația în care acesta a respins de două ori în termen de 60 de zile, două propuneri de uh, guvern. Categoric, cum ziceați noastră în uh, partea Bizidei, dacă nu, dacă el uh, veghează și nu vegetează, ar trebui să știe foarte clar că prerogativele unui președinte care într-adevăr este ales de țară pentru țară ar trebui să știe că una din principalele prerogative pe care le are date de Constituție este tocmai acest lucru, propunerea mă rog, acceptarea unui prim-ministru sau nu, acceptarea, ce mai mult, numirea unui prim-ministru. A venit o alertă între timp Senatul a adoptat legea privind organizarea judiciară în calitate de for decizional. Actul normativ merge la președintele Iohannis pentru promulgare. Și, și, și de ce vă mirați să mergem mai departe cu raționamentul? Deci, în condițiile în care Parlamentul nu, ale, nu uh, validează în funcția de prim-ministru un prim-ministru propus de... dacă nu validează. Nu știu că. E, aici aici deja intrăm la a doua ipoteză. Eu presupun că nu va valida pentru că dacă demisia, da de eu părerea mea este că dacă să și a da dat de demisia în momentul ăsta, da? el ar avea șanse foarte mari să înloc înloc înlocuiească pe Dragnea la uh, conducerea PSD. Nu, a, nici vorbă, n-ar mai avea niciun fel de pârghie și nicio o șansă nu să se înlocuiască pentru el. Poate că n-ar mai fi, poate că n-ar mai fi uh, partid de guvernământ. Asta e posibil. Păi nu, că nu pierdă mă Cătălin deci eu sunt de acord cu dumneavoastră și toată lumea zice alegere anticipate, alegere anticipate sau dizolvarea Parlamentului, că tot aia e, sunt sinonime. În primul rând că demisia Guvernului nu împiedică intrarea în vigoare a legilor justiții, sub nicio formă nu împiedică intrarea în vigoare. Pe mine nu mă interesează foarte tare că e Tudose acolo sau că e altcineva de la PSD sau din altă parte. Majoritatea parlamentară rămâne și vă reamintesc că orice a încercat, atât cât a încercat guvernul tehnocrat să facă, în condiții de absența majorității parlamentare, n-a reușit mare lucru. Deci, iată, unde suntem? Și bătut și cu banii luați. Adică legile justiției intră în vigoare că... Na, nu schimbă nimic demisia domnului Tudose sau a, o criză guvernamentală, nu schimbă situația asta, iar pe de altă parte, nu se poate ajunge în mod necesar la alegeri anticipate, că ei vor accepta un guvern propus de Iohannis, habar nu știu, poate să, poate să o propună pe Chioveș și Iohannis atunci să, să facă în toate felurile, dar din ce știu eu, doamna Chioveș și nu are astfel de planuri. Bună ziua, cine urmează? Liviu! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, bună ziua dumneavoastră, domnule Guran și ascultătorilor eu, Europa FM v-am ascultat uh, Antevorbitorul meu nu vă ascund că a punctat câteva lucruri pe care eu doream să le expun ar însemna să mă repet lucruri pe care n-am să-l fac pentru că ar însemna să consum timpul dumneavoastră și al celor care ar dori să intre în legătură cu dumneavoastră Am o singură întrebare vis-a-vis, -vis. uh, clar, tudose joacă în momentul de față uh, fața a. El are denumărat în momentul ăsta, stă bine, mersi, nu are niciun fel de problemă, legile justiției nu se are lui, sunt ale Parlamentului, să se stăle Parlamentul cu ele pe cap. Uh, întrebarea mea are legătură cu pastila BZD de dimineață, în felul următor. O scrisoare deschisă adresată președintelui României, domnul, domnului Iohannis, da. l-ar scoate din letargie, l-ar obliga la un răspuns. O scrisoare de la cine? o scrisare deschisă uh, societatea civilă. Dumea va... de exemplu. Aici... Ați avea posibilitatea... Doamne, nu, ascultați-mă, orice fel de articol A... se scrie în România și uh, deschisă înseamnă publicată. Aia înseamnă, da? Da. Bun. Da. Articolul meu de ieri puteți să-l luați ca o scrisoare deschisă. La fel ca toate articolele astea scrise în aceste zile și de Tăpălagă și de Ioana Ene și de... Da, da, da, da, da, da, sunt... da, da, Dar afară da. de asta, da, da, da. a fost un apel publicat în urmă cu o oră. L-am văzut eu pe Facebook a, de la Inițiativa România, cu... care îi cere președintelui să facă să ceva, să intervină, a, să conface partidele. Deci tot un fel de scrisoare deschisă este. Am da, înțeles. sigur că da. Deci, da. Uh, Domnul ai, președinte poate să... Domnul președinte, poate sau nu să facă asta, așa cum v-am spus așa cum v-am spus ieri Constituția îl obligă să medieze un astfel de conflict profund între stat și societate și între puterile statului, că sunt două tipuri de conflicte acum dar nu spune cum ar trebui să medieze. E la atitudinea domniei sale să facă sau să nu facă ceva acum după sărbători sau după sărbătorile pascale, chiar. Bună ziua, Traian! Bună ziua, Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Păi, nu știu, noi avem un pește, mă rog, un pește în put, parlament, care e împuțit la cap. Hai să vorbim frumos, chiar și așa. Da, mă rog, chiar și așa. Acum, te și, nu știu, te întreb spune -mi și mie, opoziția în Parlament are un procent de cât? 30%, 40%, nu? Opoziția are în Parlament, sunt și U ul cam 30% și ceva la asta, da? Ce ar face dacă și-ar dat toți demisia? Nimic. Opoziția? Potrivit legii, ei ar fi înlocuiți pe liste de următorii de pe liste. De pe listele lor. Nu, de pe, nu, nu, nu. Deci nu să nu mai participe. Da, da, da. Nu mai, deci nu... nu. A, să decisia... boicoteze, da. adică să nu se mai ducă la Parlament, să stea acasă, mănânce no, sărmale. No, no, deci, deci nu și mai depune, nu și mai bă, prezintă în locuitor, nu și mai prez... refuză. Ei sunt prezentați deja la alegerile din 2016, cu listele electorale. Ale au rămas. Sunt la biroul electoral central. Dacă un deputat își, sau senator își prezintă demisia, următorul de pe listă este chemat să ia locul. Bun, și nu vine. Și dacă nu vine, ce? Bun, Parlamentul își poate desfășura activitatea în condițiile astea. De ce nu? Păi nu, dar de ce da? Pentru, pentru că îi că, pentru că asigură vorul. Nu, nu, nu, nu. Pentru că îi asigură vorul. Și deci pot legifera. Păi atâta ce să spun. Să da Dumnezeu să aibă o dreptate. Îmi cer scuze că noi am reținut... Fără blesteme, doar numele. vă rog. Da. Nu, e... nu i am reținut dumnezele... Uh, nu, am zis să-i dat Dumnezeu uh, sănătate. Uh, celui ziaristului, îmi cer scuze mea, are ținut numele. Care ziarist? Ah, uh... Uh, cu ipoteza. <laughs> Emiliani Săila, de la ziare.com. Zi. Ziare. Ok. Da, ce să zic, uh, uh, am mai avut o intervenție acum vreo șase luni. Așa. Nu știu dacă tot la fel de repede mai contrazice că suntem, parcă suntem decupați dintr-o pictură de goia. Uh... Uh, Ușor, ușor, acolo ajungem. Bine, ok. Bine, vă mulțumesc, Traian. 0372069599. Demisia opoziției din Parlament e un act totuși de luat în considerare, sunt de acord cu dumneavoastră, dar în ultimă instanță. Adică, de exemplu, în situația în care ajungând la a doua nominalizare președintele și neputând să zică pe față vreau să dizolv Parlamentul, opoziția să plece de acolo, să zică noi plecăm de emisiile, uite. Ea nu are decât un gest simbolic, să știți. Din punct de vedere juridic nu produce efecte. Cornelia, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, încep, uh, deși e cam banal deja, uh, cu felicitări și mulțumiri pentru curajul și inteligența cu care apărați țara asta. Deocamdată încă nu riz nimic. <laughs> Deocamdată nu riz nimic. Eu, ca persoană, pe persoană fizică, uh, nu am respect. Oricum, chiar dacă nu aveți risc. Deci, nu avem de ce să Vă... vorbim despre curajul puteți... meu. Hai de ziceți, noastră, ce aveți de spus. Bun. Așa. Deci, eu m-am gândit, gândesc așa, că lupta la da nivelul statului de drept și a justiției. Dați-vă lângă fereastră Cornelia, că se întrerupe și nu se înțelege. Răspunsul ar trebui să vină tot pe calea justiției și a legii. Deci, cel mai uh, logic, mi se pare mie, recursul la articolul din Constituție. Care, felul acesta, care uh, duce la dizolvarea uh, partidelor? Duce, nu, cel care face să intervină parchetul General. Mai înainte la citat. Da, este un articol din legea partidelor. N-ar fi, să știți, uh, n-ar fi o cale ușoară. Dar Și... ar fi o cale, zic eu sigură, pentru că în felul acesta cei uh, condamnați ar cădea sub incidența legii. Și cred că ar trebui să fie unul din scop. Și de dacă, dacă PSD-ul ridică o excepție de neconstituționalitate a articolului respectiv și să ajunge la Curtea Constituțională? Păi cum să fie neconstituțional dacă e în Constituție? Păi dacă zice Curtea... Nu! E, atenție, ăla e din legea partidelor. În Constituție, v-am citit, îmi pare rău că am închis uh, legea ah. partidelor între timp. Uh, uh -huh. în, în Constituție sunt prevăzute explicit alte situații. Situațiile în care uh, un partid devine fascist și așa mai departe. Da, mă rog, Curtea constituțională poate să facă orice Am mai făcut? Nu ne bazăm pe Curtea Constituțională, Cred că nimeni nu se bazează pe mocirile alea de acolo adică... nu, nu, asta nu, asta nu Însă eu mă rog, am sperat că asta, legea se poate aplica fără împotrivirea sau fără a, a nu. putea permite a -o permite Nu trebuie o... să ajungem și nici nu trebuie să ne dorim ca legea din România să poată duce ușor la dizolvarea unor partide. Aceasta ar fi o cale către dictatură. Nu vrem așa ceva. Pluripartitismul este unul dintre principiile de bază și la fel de importante ca și independența justiției ale statului de drept. De aceea este de evitat și eu cred, nu știu dacă mă înșel sau nu, eu cred că procurorul general n-ar face un astfel de gest decât după o decizie a Curții Constituționale adică dacă zice Curtea Constituțională da, domnule, acest partid este ilegal, ceea ce face el este ilegal și trebuie dizolvat, abia atunci procurorul general ar uh, trece la dizolvarea judecătorească, adică ar se ziza instanța. Mai am timp, Dinule? Mai am de un telefon. Gabriela, bună ziua! Valentin, bună ziua! Scuze, Gabriela! Bună, Moise, dacă vrei, Gabriel! <laughs> Valentin! Uh, am um, um, am gândit-o așa un pic în timp ce ascultam uh, pe ceilalți care vorbeau cu tine, Uh, și l-am comparat în minte pe Tudose cu Grindianu, vis-a-vis, uh, -vis, bineînțeles, de. Na, uh, are alta luat uh, Știu, dar dacă ne gândim, Grindianu, să zicem așa, n-a comentat absolut nimic, n a fost cazul, s-a retras, când ni s-a zis când a, făcut, a trebuit să facă ceva, a făcut. Practic, era mult mai. Uh, nu știu, tras de sfor decât uh, acest prim pe care îl avem acum, care în două instanțe la care eu mă gândesc acum personal a arătat că de fapt are sânge în instalație în fața lui Dragnea. Da. Unul, este momentul pe care l-ai menționat și tu cu răfuiala lor internă. când. Și al doilea și cu fire, frată, nu? Cu piața Victoria. Nu, nu, eu pentru mine a fost cel în care nu s-a pus imediat jos la normătoarea regiului Mihai. Dacă ne uităm bine pe filmare, s-a pus prima dată tăricianu, apoi. Domnule, hai că se emisiunea și îmi cer scuze că trebuie să vă scurtez mesajul da. Valentin și scuze și Gabriela, și pentru care nu vor mai abuca să intre. Deci, noi suntem, noi ca națiune, asta cu Tudose, această dezbatere, ea, sigur, ea este serioasă, a rămas, mi-a dat prilejul să vă explic niște proceduri, că nu știm ce vine pe mai departe, dar vă spun. Suntem în situația copilului bătut de toți în curtea școlii, care se roagă și el de unul dintre golani să intervină și să-i bată pe alții. Cam asta e cu Tuduse. bcr a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculti în continuare sfatul de educație financiară din școala de bani.